Păsărilor de curte Dar cine trece acum cântând pe strada Pe care circula atâtea tramvaie Mașini, autobuze Sunt găzcanul ga ga, -ga Nu-i ca mine Nimenea Nu ca șfileu De roz Sunt viste și sunt frumoase. Nu vezi? Ai încurcat toată circulanție. Mm, pe mine mă strici la camar Da, s camule, ghea, Nu știi că nu să Așa, oricum Când stopul e roșu, te oprești Doar când e verde, o pornești mm, Așa o fi, nu zic, ba Dar vezi că eu nici nu mă uit la stop Foarte da. rău Ai să fii amendat mm, ja, Amendat? Și cât trebuie să plătesc? Uite, hai să-mi dai e, trei pene din aripă și o mână de puf de la gât Alta nu se poate Mac, mac, mac, nu? Bine, hai să vezi numai decât cum îți aplic amenda Vai de mine, mi-au zburat penele și fulgi. Mac, mac, mac, mac, gata Acum pleacă și să nu mai încurci circulația. Când stopui roșu te oprești, doar când de verde o pornești. Oh, Mi-a rămas aripa dreaptă pleșuvă. Ce să mă fac? Ce să mă fac? Ga, ga, ga. Hai, nu nimic! Hai să mă poți ajuta mai bine! Cine-mi vorbește? Eu, Cărbunașul, sunt chiar lângă tine! Oh, ești atât de mic, abia te văd! Ah, mic mic, dar știu să desenez vânători, trenuri, pisici! Sunt Cărbunei Cărbunași și sunt mică cu Dar nu nimeni în mai mei sunt dacă e așa, atunci hai să desenăm! Te am spus că trebuie să mă ajut. Te ajut, bucuros! Ce trebuie să fac? Uite, uite! Vezi casa aceea albă din colț? Da! Ia-mă cu piciorul drept și trece-mă ușor peste zugraveala zidului! Restul lasă de mine! Ha, nimic mai ușor! Partim! Dar eu vreau să desenez un tren! Tren să fie! Ah, ah, ah. Ah. Locomotiva da. Ah, da, uite, locomotiva nu scoate fum ah, O facem îndeată să scoată și fum mm. mm. Parcă-i adevărat mm. Acum, hai să desenăm un vânător copușcă Vânător capușca. Da, ah, dar nu mai avem loc pe zidul acesta O, gă, gă. mai nimic Mai sunt și alte ziduri M acesta din dreapta e chiar mai bun E proaspăt văruit Bine, bine, bine Să desenăm și un vânător Așa, O pușcă ochindu dunie pure. Ce bine seamănă Ce faci tu aici, gaga, gaga Când nu vezi, cac-cadat ca dacă ba văd, văd, foarte bine. Mă zgâlești, zidurile, fără să-ți seama de ceea ce ai scris pe tabliță. Nu are tabliță! Asta, asta care-i pusă la vedere, să-l citească fiecare. E, nu mă prea uit la asemenea tablițe că la. Foarte rău! Atunci am să-ți citesc eu ce te roagă zidul. Mm. Păstrați-mă, vă rog, curat! Nemâzgălit și nepătat Gaga și dacă nu-i ascult rugămintea, ce se întâmplă? Coccodac! Plătește amendă! Iar amendă, gaga, gaga, să-l pleșuvă În, doi, trei, se aplică amenda Coccodac, coccodac! Ia-ți pene și fulgi de pe aripa stângă coda? S-au mai rămas destule pe pierci și pe coadă ai grijă să nu rămâi pleșuf cu totul. Hei, acum, hai, hai, hai, hai, pleacă. Eu trebuie să văruiesc zidurile din nou. Gaga, ga, ga, bine plec, dar ce mă fac așa pleșuf? Gaga, ga, ga, ga, ga, ga. Uh, uh, Și vântul a început să sufle și s-a făcut frig. foarte fric frig. Uh, ga, ga, ga, ga, ga, ga, ga. Uh, ce rău e fără pene și puf. <sus> ha, ah, ha, ce -i cu tine, ga, ga, ga, de ce tremuri? Păi nu mă vezi, sunt golaș. <sus> Ai făcut niscaiva pozne și ai plătit amendă <sus> Tocmai, dar nu știu ce să mă fac, că mi-e tare fric și-a început să plouă Uite, ah, oh, oh, oh, treci colo? acolo, sub strașină unde-s um, pâișorii, cei de aur la da, fereastră? Da, chiar acolo Uite, uite cheia de la ușă da. Și ai grijă să nu vie cumva Vulpița, tâlhărița să-i fure da, Vezi, gaga, da. gaga da, da, Ea-i și rată, mm -hmm. știi? S-ar putea să te amăgească Eu mă duc acum să aduc mașina pe care scrie Atenție, pâișori Pui, pui, pui, și pui, pui. pui. În mașină eu vă spun Cu mașina noi pornim Cu mașina noi Du-te sănătos și fii fără grijă! Ga mai bine. Nu se simte vântul, nici nu mă ploa. Ga ga ga. Ce să? Ha. Lasă-mă uit pe fereastră. ga ga ga. Ga, ga, ga, ga. Cine vine cu motocicleta aia? Ga, gaga! ga, ga, ga, ga. Ei, Ești necășit, ga, gaga! Ga. Pentru că au râs de tine Ga, dar da de unde știi? Am stat pe aici și am ascultat mm, a, Nu cumva ești vulpița, hărița? Că doar mai sticlezi cu ochii prin ochelarii de motociclist ei, bată-te să te bată! Dar ce, nu vulpițelor le sticlezi cu da, da, da. Se cunoaște când a ieșit din orașul acesta al rătânilor. E adevărat, n-am ieșit Păi vezi, eu sunt un motociclist care a venit să viziteze orașul Dar dacă vrei, pot să te ajut Pot să mă ajuți? Uite! Vezi sticluța asta? O, o văd. Ei bine, dacă-ți torni peste aripi câțiva strop din nicoarea care-i în sticluță, da. numai decât îți vei recăpăta puful și penele! A, adevărat! Da. Păi să nu mai pierdem vreme! Te rog, te rog, toarnă, toarnă. O, aici îmi ploaie? Nu se poate! A, a, a, a, atunci, hai să intrăm! Da, este cum ai venit, Că un prieten? În curând mele vor fi iar ca înainte. Voi, Direct! Direct! Direct! Direct! Direct! Direct! vă Direct! vă și A fost. ei, cum am lăsat prostie? Ce ne facem? Voi ne-a furat fratii? Ah. Da, trei frățiori și a dus cu motocicleta, cine știe unde. Ah. Hai, hai, hai, că hai, hai, hai, la scala să mergem hai, Pui, pui, hai, pui, hai, pui, pui, pui. hai, hai, hai, hai, mașina noi pornim, cu mașina noi so -tim. Da, ce e? Ce s-a întâmplat aici? A, a intrat vulpița tâlhăriță și... Cum, vulpița? Da, și i-a arătat pe mot, pe cioc și pe cine? Cum, cum vulpița Păi bine, dar ușa era doar încuiată, iar cheia o avea ca da. Hai, spune ne e adevărat sau nu e adevărat? Păi chiar Ga gaga, Ga adus-o pe vulpița gaga Eu m-am lăsat amăgit și am adus-o. Na, să faci tu una ca asta Ga gaga, Să poate? Acum ce o să spună glu, glu, glu, glu, curcanul. Ce să spună când auziți prava asta? Blu, blu, ei, ce se întâmplă pe aici? Blu, blu, e blu, târziu, de ce n-ai dus puișoria acasă cu curigu? A fost bulpița tălhörița pe aici și a înhațat trei, trei puișori. Mai auzit, dar cum a putut să înhațe <gânt> că erau doar în cuieți? Înțelegi? Gaga -ga a lăsat înșelat și a adus-o cu el înăuntru la pui. Cucurigu! Așa va se că e da. gaga, a -ga făcut pozna. Da. Văd că arepile golă și ceea ce înseamnă că a mai făcut și altele la fel de bacăne. Mm. Ei bine, acum are să plătească amenda cea mai grea Va rămâne pleșuv Pleșuv de tot それ, Cum? Fără o pană? Fără un fir de puf? Precum ai auzit Un, doi, trei Se aplică amenda ne <oiffe> <oiffe> oh, au zburat și ultimii fulci Gata, Era chiar Cărăt eu nu ai ajuns Gata, Lasă că este bine un poznaș ca el nici nu merite Să aibă pene și fălcocuri Glă, glă, Cum să mă arăt în lume așa? O să râdă întregul oraș De mine ga, ga, ga să râdă. O să-ți cânte fiecare E ah. ga, ga, ga, Fie iarnă sau zădu El se plimbă așa Fără pene, fără ei sunt în oraș, fără tine, fără cul. E gata, gata, gata, fără tine, fără cul. E gata, gata, Și nu pot face nimic, să-mi recapăt penele și pufun. Ba da, ba da. Ce anume, ce anume? Să-i readuci pe moț, pe cioc și pe cip Să-i readuc de la vulpița, tâlhărița? Da Bine, dar nici nu știu măcar unde se află tâlhărița Da sigur, nu e o treabă ușoară Tocmai de aceea ți-am și făgăduit ca ai să-ți recapeți penele și puful Dacă reușești să o îndeplinești gă, gă, gă. dacă e vorba pe așa, am să încerc Foarte bine dar grebește-te până nu apucă vulpița, tâlhărița Să se ospăteze cu puișorii furați oh, Ple, Dar cum să dau de ea? Nu știu încotro să o iau La dreapta, la stânga, înainte, înapoi a, Grea treabă a, Ia să întreb răspântia Poate a văzut-o ea pe vulpița Răspântia, dragă, spune-mi N-ai zărit-o cumva pe vulpița, târhărița. Ba cum nu? Am văzut-o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 Și nu pot trece Ah, da, da, Uf, trebuie să aștept și pierd o grămadă de vreme Mai bine că n-ai plecat Mi-am adus aminte Ce? Vulpita n-a luat-o spre dreapta spre locuințele biblicilor Ci spre stânga Așa? Ah, pornesc atunci spre stânga, salutare Gaga, gaga, ga, întoarce-te De ce? Stopui pe verde, pot circula da? Nu, nu de asta, dar m-am înșelat ah?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 pe aici trec atâția încât nu-i de mirare că nu-mi amintesc pe unde a luat-o fiecare Dar trebuie să ai răbdare Când te ca acum la răspântie de drum Trebuie să chipzuiești drumul bun să numerești. Mm, așa o fi Însă dacă mă tot întorc din drum Vulpița, târhărița, o să se înfructe din puișorii de aur Și degeaba mai alerg eu să-i scap de colții ascuțiți Știi Dar, ce ți-ar trebui? Habarna! Că sunt foarte grăbit! Un cățel! Un cățel care s-adulmece urmele vulpiței tâlhăriței. Strașnică idee! Dar unde pot găsi un astfel de cățel? Ai noroc! Uite că se apropie Cuțu-Cuțu cățelul detectiv. te și vorbește cu el! bună ziua, cuțu Tu ești cățelul detectiv? Eu cățelul detectiv Foarte ager și activ Orice lucru complicat Imediat l-am deslegat Ai ah, vrea să mă ajuți? Sigur că vreau Dar trebuie să știu mai întâi ce ah, Pentru tine e o treabă foarte ușoară O caut pe vulpița târhărița Pe Pe cine? Pe vulpița stâlhărița N-ai auzit de ea? A, ba da, cum se n e, Tu care ai un miros foarte bun Ar trebui să-i adulmeci urmele Ca să știu unde se află De rest m-angrijesc eu gata Nu înțeleg însă De ce vrei să dai de urmele ei? Păi -a, a furat trei puișori, Amăgindu-mă pe mine Din pricina ei am ajuns în halul ăsta Fără pene Ia uite a -a -a. la mine și tu ai vrea să dai de urmele vulpiței ca să-i salvezi pe cei trei puișori, nu-i așa? Chiar așa. Ei, mă ajut! Oh, te ajut, te ajut, nici vorbă! Atunci, să ne apucăm de treabă? Nu, chiar acum. Când? când mă întorc din cartierul bibilicilor așteaptă-mă aici. Că mă întorc îndată da, Te aștept, te aștept, dar nu întârzia Mulpița oh. tâlhărița e o lacomă Fără pereche oh, Mie îmi spui La revedere, la revedere La revedere, la revedere ga, ga, ga, ga, ga. Aha. Bravă, bravo, răspântie, draga, mi-ai dat un sfat foarte bun, îți mulțumesc! gaga. draga, fii perbun, și sunt mazor, nu un măzor, dar nu-i din în oraș Mai din din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 Vrea să schimbe blana, dar nu mi-a spus Cu, cuțu, cuțu ai spus? Mm -hmm. Chiar așa? Tâlhărița a plecat Baia din după Malai în cartierul Bibilicilor. Da, Moți, Țioc și cip. Unde sunt? Nu, mm, sunt ascunși într Ta, da? Se construiește o casă no. Și săpăturile se fac cu escavator. Ah. Dar pentru ce ai nevoie? Uite care e planul meu Să săpăm o groapă adâncă-adâncă Să o acoperim cu și, Când sunt o întoarce vulpița Din cartierul bibiricilor Ne bănui nimic O să cadă, buf, drept în groapă oh, Bună idee! Ei, atunci să ne punem pe lucru Tu, cărbunaș, da? cere copacilor frunziși iar eu, eu mă repet să aduc escavator ah. Da, tu, de ce ai făcut? M-am stătuit un pic de pe marginea drumului. Ah. El va acoperi cu ramuri și frunze. Ah.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 Nu se vede nimic Tot nu se zărește vulpeța? Nu, nu, nu se vede Nici acum nu se zărește? Nici, Nici acum Să știi că a luat-o pe în să nu vă observi. Ce bine că Am mult să-mi rupă o lăbuță. Ce uh. ce va veni să săpasc roapa asta? Voiam să o prindem pe Vultița, Târhăița, ca să putem elibera păișorii de aur pe care uh. i-am hățat. Vultița a trecut nu demult pe aici. Uh. Avea tipul și asemănarea ta. Uh. Îți și glasul. Uh. Da, da, da! Chiar eu i-am negrit blana, În mai ca a ta. Uh. să zic așa stau lucrurile. Uh -huh. Și mă rog, cum vă pot ajuta? Să dai de urmele vulpiței Aha. Cu mirosul vin, ai să poți o descoperi, nu-i așa? Mm, de asta și fără grije. Deci, primești să mă ajuți? Da! Primesc! Atunci să nu mai pierdem vremea și să pornim la drum! Da.